wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may ydulhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'du tajta lauday tannderimoti takon vetallahu subhanahu wa ta'ala ata fannderojim veti fale do dhzim kermoj sallawata wasalamata që shndajitet me të plotëta të pandehëra në njeriu më të virë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani që ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ti, më të fundit të kësaj bote. Të nderojmë vetë të vazhdojmë me ciklin e leqëratës që kemi filluar me veprat dhe adhurimet e zemrës ku jemi në veprën e dytë që jemi sot duke përfunduar me nein Allah subhanahu wa taala dhe përmendom një Më varë këtë fjallëve të djetarëve në birë ndësin që kanë veplat e zemrës. Pra, baza është zemrë, ndërsa qëmë tyret janë dega. Me gjithë se kanë të lirët e do mëzdojshme uh, në me zvejtë. Pra, pa tjetër është që zemrë e mirë të reflektojnë me veplat e mira, dhe veplat e mira janë të shmi për zemrën e mirë. Mirë po ajo që plëcohët uh, me të robjë është adunimi i zemrës dhe jo adunimi i, i trupit. Për këta syrën e e gjejmë se Kurani ka kushtuar shumënë si zemërave, madje edhe imani edhe kufrinë në Kurani trajtojnë me trajtim të zemës. Pra, Allahu Gjilaluhu e këthen të efektin në zemërë. Dhe Allahu të vare kjo e tjara, fi kulubihim marab. Zemët e të të rekanë, se mundje, khatëm Allahu Ala, kulubihim marab. Allah u qafira ku ha kan bil zemrat Lehun kullu më lajuf qahun e biha Ata kan zemrat me të cilat nuk kuptojnë Pro kret e shifnit se Kufri dhe nifaku dhe Mos kuptimi fejes ku cilat dhe zemrat Ande regullimi i zemrës E regullon do e mos trupin Dhe Anas jelta së shtesak Regullimi i, tri, i trupin Zdo me fa regullimi i zemrës Mane me këtë regullo shumë në nëci Regullimi i zemrës Do e mos e regullon trupin A regullimi i trupit Jo do e mos e regullon Zemrë Argument Argument është se Si cili që ka iman zemr Ka iman edhe jasht Ndërsa si cili që ka shpaq iman prej jasht Si munafika Sdo me kënë që prejmejnë e muslimat Prejmejnë e jenë besimtarë në, në zemët e të tëre Për këta syje të ure dhe delë në pa sajë nësish më mu mordë njeri ju me zemrëm sepse se krejt ajo që ka njerëzit shohin të ti, është e jashtëmja a krejt ajo që ka Allah ka me të mordë dëgari për ta është e branqëmja ndërsa nja që ka mojna në knasmi me atas që ka në shohin njerëzit dhe harvojmë se të Allah ka në mu klesu me zemrëm pro ti, kështë ku bi me than je burimit krejt globi so që jetojnë 24 me than ti zban dobi se sa të nuk jende po janë nuk i vendosën. Po Çish kanë nencimi të dëshmu njerëzit për zemrat tona ku nuk e shohin. E Allahu dhe elah shikon në në zemrat tona. Për këtë arsye të ndërua vështat, ne do ta shohim edhe vepra të tjera sa e rëndësishme është puna, puna e zemrës, pastaj do ta shohim pas punëve të zemrës do ta shohim sa janë të rrezikshme sëmundjet e zemrës. Qëni varg i problemeve në ummet janë në sëmundjet e zemrës si xilia, si Svjefatsia Da shojmë sigur uh, Smira i nadi e kështë mëral Hakëmarjat uh, e ndryshme Sot dhe të vazhdojmë e rejnë Allohë të pare kjo e tëra Që të përfundojmë vargun e veprës uh, Dhe vargun e uh, Fjaleve të djetarëve mbi Dobit e Bindjes Përmendem qka është bindja Jekini cilat janë Dispozitate bindjes Shkallët e bindjes Rëndësia e bindjes Përmendem pastaj edhe Disa prej fryteve që ne i marim prej bindjes Do t'i di vazhdojmë në disa sot me lejnë Allahute Më shkurdimisht Pasajt i marim disa prej skenave të Jeçkriveve të njësët e sëtë Kanë dushmuar në jetën e vetë Bindje në Allahun Subhanehu Subhanehu e tjara Prej dobive dhe lebërdive që i përmendëm Mbi bindjen është se Si cili njeri që në zemën e vetë Ka bindje Do t'i ndryqohet zemra Do t'i ndryqohet zemra Dhe do të përmendem zebra do bive të bindjes se bindja është se bindja është se pat udhzim edhe shpëtim. Ulaike ala qodan rabbihim wa ulaike humul muflihun. Fa Allahu tebaraka ve teala vetëm njerëzët e bindjes janë të shpëtuarit dhe të udhzuarit në rrugën e Allahut subhanehu ve teala. Pasë përmendem se bindja e shkurton shpresën. Një njeri që ka bindja në Allahu Gjilal, unë nuk i zxat shprejsat të në shumë në këtë dunia. Një dhe ashtu bindja, si e si dobi kuptimin dhe përfitimin nga ajetit të Zotin. Që të si ati ka vendosë Allahu Gjilal në univers. Dhe përmendëm se bindja e si e sabri. Njeri ju pa sabër dhe njeri pa bindje. Dhe njeri u me bindën dhe mëndon një njeri i cili i cili të uran dhe ka sabër në Allah subhanahu vëtjale Dobija e gjashtë, do të i vërmenjën më shkurë se të kalujmë të kje shkrimet e njëzve të, të bindun ka ndon djetarët se dobija e bindës dhe jëkirit në Allahun Gjene Gjelalu është se bindja e cjel knatsin me kader në Allahun Kër njeri është i bindun në Allahun Gjene Gjelalu aje dhe knasht me cakrimin e Zotit Si kn Kërshimu, gjdo sëfrovë që ka i vjetë, gjdo status shushërorë që ka i vjetë, gjdo fukarallatë, gjdo zengjillën, gjdo smundje dhe gjdo shëndetë, pavarësi gjdo batiz dhe zbatiz, aje dhe nësë është me caktim. Nësë është i gnasë me të amblën, problemin e ka të e hidhurën, e për një amblësu të hidhurën, qëtë me buaj, dhe pasë bingën Allahu Subhanehu, Subhanehu e teala. Andaj, kanë dhënë djetarë Bindja në Allahu Gjellë Gjellal e siel kënatësin Me, me këderën Allahu të bareke Të bareke vë tjallë Qëtë Allahu Gjellë Gjellal Në asabemi mosibetin illa v'i idnilla Ska dikush që goditët në mosibet Vetëm se me izinë Allahu Këtë gjatë mosibet në stëtë në meje Gjithmon Ska të ka godit Kërej dhije se Ka dhënë lejë Allahu Gjellë Gjellal Por që e mëjë Sot po lafrojm. Telefonin tan dëshojmumë nëse e ditë veç tik pasportën apo kartelën e parave ku i mbot apo edhe e ditë veç në njëri tjetër. Veç në njëri tjetër. Shumë pashordja ose prindi, ekzëmbra. Veçni ti e dhaje. Edhe e sheçi në kartel ose në telefon u shprek diçka. U shprek për parave apo ekzëmbra. Miniar, çka thotë ti? Mësionën e se kam bë, veqaj personi shkam adi, më adin pasfordim, dhe me automatizën të që ka thë, tamam, ti faktisë që ja ke dërzue pasfordin të i besonat tina, edhe nuk, nuk shqetsojtë se, tamam, bashkore të e paska, e paska përdojnë, e kështu në da. E mirë, parale zëtë, që atë pasfordin kushtimisht, që lejon, me të rani musibet, kushe ka? Thëtë Allah u gjenë, me asabe, me musibet, Asë një musibet se eqziston, që bje të dikush, vetë se me lejnë Allah. Kjo dhe zëllë lecon shumë, se kur ti veç të uksu, me ta është Allah e kështë në alë që kështë të brohë. Po, e së për adash me në alë, e për adash të izën në mëra. Fakti që ka të izën në mëra, a i do të ishë ka për i mërë. Të të Allahu gjelë gjelë, a lehu, e me juknin billahi, jehdi qalme. E kush do të që Dhe kush i beson Allahot ja uzon zemrën, kush e, nuk ka dhe një musibet vetën se, gëdet me lejnë Allahot. Minjerë pësërëna, kush i beson Allahot. Pra kush i beson kaderit të Allahot se musibet të dvinë veç pizotit, Allahot ja uzon zemrën. Qish ja uzon zemrën? Qish ja uzon zemrën? Ja uzon zemrën? Qish ka të në plaj për mesuri? Ka të në huë ledhi i dhe ashabet hun musibetun, radhi dhe arf انها من الله ka thon osh ky person i cili kur goditet me ndonj mosivet qnaqet kush qnaqet me ze seydi sallallahu aleyhi ve salam andajet e dis se osh per allah edin se osh per allah subhanahu wa taala por kdasio jo, vet prej dobive te binde se lla osh qe ne ta din se çdo sen çka nagodet ne k dunia osh me ne allah Në vjetë asë jësë ati mamë dhehebi ju, gjithashtu dhe shikë këllishtamu të e mien, Prahimahullahu tjera, se besimtari vërtet është ajë cili, kur e rëndon njërëzit, ajë angazhojt me istikëfar e vetë. Ndërsa, ajë cili nuk beson, angazhojt me atë personit. Vini re, le zërë. Kur njëri ju, i beson Allah u ciduhet, edhe kur e shanë dikush, edhe kur e fëndon dikush, qërë bërën le zërë, anë istikëfarë. Këto përshka përgjurnarëve mi për të mija karar. më kararë Këto përshka përgjurnarëve të mija më kararë Apo Dojnë Allah u gjithë në më ngritë shkallën Dojnë Allah u të banë e kjo e tërënë me Me më ngritë shkallën Për këtë asylë dhe që ka përmejnë këta që e i khulisa më të i mija Rahimehullah Se istighfari vazhdushëm E lënë besimtarin Në ndjesin E në kësallëkit vazhdushëm Më zotinë sila dobiat vazh që vazhdimi me një namaz, astaghfirullah, astaghfirullah, kërkoj falje për Allah. Kjo me zot, ç'kjo istihari i vazhdueshëm, ti vazhdimisht ta kujton se ai ti nuk san kaçi Allahu, ti shumë i mangat. Andaj për shkakun kur ti çan dikush, apo të vendon dikush, apo keni spró, ç'ka du? Unë i mangat jam, unë i mangat jam. Allahu është i plot. Allahu gjithë ajo është i plot. Kur ti do buhakmar dhe ti kurvani istihfar, istihfari ç'ka thot, ç'ka mëson, ti mangë i mangëti. Ti nuk i këtasi, johrezr, zilal, bingis, e zot Ti nuk i e zot kërë dush ti me falë që ka dush E asë më haqëmarë kërë dush Por ti e dhobë Astaghfirullah Vë e t'u bujlejt Për këtë asë ju dhe zërë Allahu qëllë e zilallu në përmjet bingës Qëfar e u zonë besimtar nga knatsia Me zotin e ven të vareke Të vareke o e tërë Këtë dhe zërë është dobija e gjasht do e bingës Dobija e shtabë dhe zërë E bingës ila është ë Dhe peshorën e njeriën të bindu në Allah Belaja kalon në begati Dhe strova kalon në mbëllësit Se vetën fakti që ti pomirë Zotë i pomirët me tije Kjo dhe zërë begati e morë Por shemë dhe zërë Allahu gjële gjële në mu Në kam sua në e në Kur'an Se besimta i godet I godet Wa la ne bluan ne kumë fadallahu jalla wala do ti usprovoj Juve do ti usprovoj Juve ka tha menga meri jan sallallahu alaihi wasallam kur allah e doni rob e preq e sprovon a shada von allah per qafira kuran zarrhum lej bash di sib maktilej lesi baktilej fadallahu jalla jallahu kuran wa natharuhum fi tughyanihim ya'mahun neilan qafira kullotin kocineve kullot me chat haqtese kur kushtomor me dire Shkollë beso çfarë ban besimtarit të bindur në Allahun shprova. Vetë fakti që ti me pas bindje, normal, pa bindje shto. Njëri me pas bindjen Allah, çfarë çfarë varet. Po e çka strova e pak ta çka po kupton diksaj në sallait të mëllë të mua, në këtë vit. Dhe kjo, jo është mirë. Apo, për shembull, çta kupton kuptimin e e të madhullit në ti. Për shembull, njeriu Unë e më këllismut Allah e të shërof të sëmurët e muslimatëve Dhe përshemo shtrijët për mjekin Shtrijët për, për mjekin Apo Kër i shë përshemo se ka nërë dhët doktor të umor me ta Po, sëmuja e lan Sëmuja e fështir Ame në që këtë sëmuja e shë ka kuptu ki Sa njeri e do Sa njeri kujdeset për një me për ta Sa njeri e ka posh dos për një me Edhe E ka kuptu pikit saj Se që këtë këtë, këtë, këtë më Apo, kujdesim mjekëve, është se, ato po, janë të umunua me ta eks mundjen, me esharu po së mundjen, po ti nket së mundje e kupton se këta po mirën me muën, këta po kujdesim për muën. A në dhe se shiko, sprova, shpejmën dhe dhe dhe shmajla, kërë Allah së sprovanë, dhe ta qëni sprova, fakti që kjo dhemë është të dhimshme, qëta sprova është të dhimshme, mirë po, është të umoraj me tyje, E kjo vetëm më, këna është shqyë, më, në, djetarët, më se, e vao më knaqës besimtarit. Për këtë arsye kam thënë, dijetarët kanë thënë se ë besimtarin e vërtetë, të bindut Allahu xhël xhëlalu në mizanin e tij, peshon ti, me vatra në kur e çes provën, thotë, begati, sepse Zoti bëmidet me mua. A ka zero shumë rëndësi që besimtarit ta kupton se Allahu kur e çes provon, bëto. Ata thënë që janë bërë shumë plot me njerëz zakonisht, dhe këta kanë paralele se kuptohen zakonisht. Për shembull, Ne kemi problem me ke, këtë këtë qytet, po kanë tjetër. Kemi pas zakonisht edhe njerëz që shkojnë për nden. Ojosot. Aje, aje u hieta po. Ata ata veç muslimanë, si si si. Nuk rash, që Pse, ki, ka të murmurash këtu hiç. Sepse sepse kë çka ka bó? E ka pasur rëndin atje. Kur kush më kërkon shumë më kë. Pa rënd vë, po këtë senat mban. Po nisana nuk e kupton. Nisana nuk e kupton se ka mundsi apo Ato i ka shdrumë kullot, kulloti sa sa vetë dini, dimi vetë kulloti ashtu. Sprek me kullot. Ka ana tjetër, shkon për shemb e çel televizorin ka bota arabe. Bombardë vrasëmitë, e çetka muslimanë bën rahatse, po dikusha do morr me këta. Ato i kanë lavë për kushmitë me to. Dhe ti vdekun, to ke vdekur, një stë vdekur, s'viet kërkosh me to. Pejgamberi shoqata në hadith Adishatu Buhariu shembulli aty i cili përmend Zotin e vet, me shembullin aty që ze përmend, ose si gjali me të deklin. A ke një pad dikush, për shembull, ti sa do me shku me vizituë të vdekurin te varrësat. Sonjon ton ti me ta. A mundush për shembull ti me para mëndu njëri më thon, "Kë kish kriju raport me të deklin." Sa dje po shkoj ke po haj ke po rrik. Shkon e bën liutje dhe he, ik bi aty. Ka trishtimin. Me kanë mirëqësim me gjalë me gjoç se pema e gjalë gjuhën për këtë asgjë që në peshonën e besimtarit të bindur shprova begatin çfarë kuptimi a do tash më pastru nguti kush a do tash më pastrua për këtë asgjë që Allahu ja ka shembullur shpatyllën me ujin shpatyllën me ujin pse ka shembullur shpatyllën me ujin çka i luan sa i nënë çka i luan çka i pastron uji ai di po qulbeshi i mall i njeh që e bërhovet jashtë Me paslon 300, nësë me pasloni shi i fort, si nxerke A ma kur beshi i madhë, edhe sa ma shumë që i sil, ato i nxerë, i nxerë vëllogët jashtë dhe pasloni toka Për këta si, së mundi a pasloni, për nga me vëzëm sha, ka thonë, mësë shani e fënd Për së mësë për shani, ka thonë se ato ju pasloni Apo, për shemë u nga zakonisht kënë po, ajo makinës në, në Ta konisht, e lantejshën në e dhe Makinës në e të të të të të të të të të të Ej, loj, çeshet kushemun këtu. O ma ti të vën mirë mi lot, mi, mi vëj çeshet të e, e pashta. Apo, po do të mushi ajo. Pa çeshet do të mushi. E çaja të cilmë ozën. Bane, domo miniaturë në fotografi. Jeta çu shtojë atë ja me cilë, shpastë me cilë, me. A kimi po është stridhe, është stridhe, është stridhe deri në fund vot të marrë të lëndë. Edhe do çish do ti më dal të përpara Allahut i lëm, o ma valla, këronë skamçet, as më e po ti çish do das. Po munesh me të tu të coftin në rrugë asot. Po, oh, s'prej kur që, asti s'proj s'prej. Ama, desë qëftin, atër azjarë gjenemi më në blanë. A nëse dënë mu pasruë dhe mu gëdit, për këtë asë ju e për nga meri jonë, alë i salatë e selam, i, -i, -i, -i, i kamësuar sahabë që begatim të logaritin, që s'projnë të logaritin si, si begatim. Për këtë asë ju ka thanë, ibnë mënef behqë, djetar i, -beh, -i madhë i muslimanre, ka thanë, nuk kupton njeri ju në fejë, Me kuptimin e plonë, pro se ka morëve është fejën, mirë, deri sa belajën të logarite, dhe gëti. Pro se ka kuptu fejën a i njeri që thotë me mujtë, e keni po zakonishtojnë, me mujtë diqish me jetu edhe musliman ama edhe, që qka edhe, e me këmën, kur kush mështë bëndu ucës, po që shmënët, që shmënët për nga merin të në mështë me pasë përra behat, ati po, që shmënët, ta i ka zërë. Ti dometh shumë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti aqë njohesh të gjinë Muhamedit sallallahu. Apo a e ke dëgju se kanë larat ka e kanë torturuar e kanë shok 200 dejve i kanë dhënë, por më vrarë. 200 dejve i kanë marrë për vrarë. Dhe 200 dejve një, një deri më e lirë për 6000 euro. Bane kalkulatorin. 200 ata 5000, dejve ka 10000, 20000, 30000, 40000, 50000 euro. Ai sa por di që Allahu na të botë veç me vrarë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këta syrë, Allah u gjilë e gjilë e ka përmenin ta në Quran Se na të kemi shprovu e dhe nërë se ka ndash Me në gjithë për i venë dhe A u ja këtuluke apo, apo me të vranë Për këta syrë prej, prej, prej Frujtëve të vingës në Allah u gjilë e qilë e qilë e aftë Se ne me tjetër mizani masë në sene Me tjetër mizan E dhe tjetër pëshore I masë në sene E tjetë aftë prej dobiive Që kanë zhër të jetarët qilë e aftë në bosheja vëzërosh çfarë është autorizim. Autorizim. Sigur që një ditë kujt bashta. Maja. Maja më shani maja. Çemullallahu të dëshmëlodë, nëse jote këso konkretisht. Po ti kur çish është më mbështet, nuk mbështet është me dhonë. Te Allahu sepse të më dhonë. Pse ti është me, me zejmë. Për këtë arsye thotë se i herkëson të mia, se te wakulio në zejmë. Te wakulio është zejmë, kur ta sjojë në ditë ditëve, ai kanë lëmbru omat që me xhato bequl qaci muslimanave, se janë nisë donjëzi për hax, pa parë pa devë dhe pa furnizim. Edhe ka qenë një gabim, po çka e çherë do bogdo? Çfarë do të dosh me ta? Ka thënë po thoin se na i mbështetin me Allahun. Ka thënë këta çështujt të kanë mbështetë dosat e vet. Këri voti thotë, "Këri voti do mrohon si dervisha, mrohon edhe me këto që kanë as dunjës dorë na skurjon." Po ma Allahu mezi gjidho, a vë çaj çoba qa tash. Na shoh do Allahu mezi gjidho para. Ba, Baba Zade li para thotë, "Unë e bëj rrezikun mbi Allahun." Bëbë i berë 500 të nërë, për e në të këjë këjë këjë vëzut i Allaho Asi mështetë Allaho Ti mështetë e 500 të nërë të mështetë Ose 5.000 eur të mështetë Ekshtë në mëratë Shkata amur khattavi Haulai el mutewakilun Këta janë të ushtirë Se janë të mështetë Andaj të shikërë sa u të imi komedin, në komedit uh, në këtëre Në gjari në e thotë Të veku li u këtu Në zemë Së bëbë në mërë. Amë më bëjtëtë në gita Allahu tëbërke, tëbërke wa ta'ala. Fad Allahu jilajaluhu në Qur'an, nësulhu në nëmlë. Fad, fatawakkal ala Allahi, inneke ala l-hakti mubin. Tiwa Muhammad, më bëjtëtë të Allahu. Më bëjtëtë të Allahu, inneke ala l-hakti mubin. Së bëjtëtë në tëbërtajëtë në tëbërtajëtë në tëbërtajë në tëbërtajë në tëbërtajë në të Binja sallahu unjelo çdosh, qofsh mbështetja te Allahu unjella, jella jelali. Çfarë do të thënë gjelë, që njerëzit? Mbështetën te njerëzit. Për shembull, e ka një punë me kryer. Edhe ti e ke, për shembull, e di se Filani i ka marrë një punë me kryer. Edhe i thuaj, a njësos. e fitove çka thonë, oj, apo më dhan Filani ta Jesus. Si mos e gjali? E ka marrë ai për sipër. Mbështetë se njerit ka të vërtetë atë që mos e gjet. Njerit ka të. Ka mundësi mos e ka nalt telefonin kataj. A so, so më ki rejhazër që këmë e sosaj Paramena Allahu qëllin zemi adan Më resë ose osaj Sa ove dhe të më kanë A më probleme a të kuo, dhe bindhja Nësë kena bindhja sa i nëjë kribunë Që të dha shohet në disa përrej Njale si ka do disa përrej muslimanve Se bindhja një të në rejë për e bandinjeri A më njëni për me bindhja Njëni për bindhja nuk, nuk funksionon Nuk funksionon për bindhja Nësë të dha shohet me rinë Gjithashtu edhe për bindjen, për për një trëjtëve të bindjes, e cila është, është se bindja allahu, në Allahun xhelaluhu e bën njeriu, e bën njeriu të qallëzë që të marr rezicitë mua. Të marr rezicitë të mua. Si e kupton rezicitë të mua? Për shembull, kur një djalë ka bindje dhe zot kthehet, kur ka bindje ec. Kur ka bindje ec. Allah ka dëshmuar në numër i madh i sahabëve tabeinëve Kësilloj bingë, s'ko që ka ndonë nga Saadim i Vakasi, kërka ndonë urë dhe me e s'bidejti. Kërka ndonë urë dhe këllonë më bidejti me e s'bidejti. Vetën e mëritë e tek armiku. Por shfarënë që ju dhe zënë nga bingëja e mallë që ka pasë Allah, subhanën hum, subhanën vëtjara. Pra, o ti qëre ke po ketë uj-uj, ta shë bane, bane uh, tokë, që t'ke muci nga me e s'bidejti. Dhe zërë, kjo zë banë neve nës Dhe këtu është ai dallimi i shnditim luksosit, se ne nuk e dimë çfarë ka pasën vetë, por sa do më provuhet. Janë thonë ti çka ta provoj të vardar, jo Allah, mitesh. Mites, më lini harti. A ja kanë, ajo kanë me bindje të mëdha. A ti nuk e di çfarë çka ka pasën zëmon e vet. Sikur që ka dhënë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam, këpër rrobave të cilat me babën Allahin, Allah ja pëlqen. E ka pasë fitxhapo dhe tameni, të shkallon oz zot shidu, shikara. O motër, a joj ti kishin? Një të çojë gjithëshëm me çupën e ajo kujtosh do. Pse, sepse imitimi vë zot, imitimi nuk bëhet ti vetë, imitimi bëhet ti mrenë. Veçanërisht për mrenëna, pakëndasive vë zot, i, i, i, i shaqti shënnumor të madh të sahabeve dhe tabelëve, tabelë tabelëve dhe muslimanëve të mëdhenj, Abu Hanifa, Imam Malik, Shafiuiu dhe Ahmed, të cilët janë përmandur gjithë të kaluar, të cilët janë bënë më me ilm. Se ilmi ne ka bërë të saktë tindë. Pse por çhemu Elmina ka pas, madhiqapler pediatar, rezotin, më shumë ndonjësi i Abu Hanifit, Muhammed ibn Hasan al-Shaibani, këtë Abu Abu Yusuf, këtë Sufairi, sidomos Muhammed ibn Hasan, këtë Abu Yusuf, të anë matishën te Banifja, ndisabër meselëve. Amë ti me vetë, kush e Banifja? Imami muslimave. Kusha imam Shaibani? Ku e di unë? Kur kush rrah përveç dhjetatarën, ndonza diçka i di. Pse? O madhia se ka bó, se ka bó vetëm dia e Banifut. Po e gabo kjo kjo Këllavë mjë mrejën a e zemrën së së në në në këshorënë Se ka po Ahmetin Ahmet vëzë ka posë dosë ta Ebu Zorah I ka posë Yahjit Imajit, Alibit Medin, Imamel Bukhari, Nëzant Ebu Dawudit, Esi Gjistani Të vëzë këtë janë kënë kollegë O gjallarë Po do pëtërë sninën Se në zemrën Në këtë imë shakonë në zemrën Për këtë asë ju e kabul jo me zemrën Andaj të bingja, qëfar ka ndon djetarët Se kur njeri u vëzër ka bingje Merë rëzige për si për si për Merë rëzige për si për Për këta si u vëzër, kur është ashpërsu luftë a khonejnit Fadaliju radiallahu an Krejt kanë ikë për reshë Muhammed Salabah, Dhe ka morë devën Dhe ka i në mesin e fisit Hawazim të sitë kanë cënë fis I ashtën Dhe ka thonë, bik devë duke cënë Ene në nebiju lak edhe Ene ibnu abdil Ka rënë unë jam i bidi, abdur mu talimi Ka rënë djetarët, ka konë maja e rëzitu Se ka mujtë vend në bra A ma për nga mërës asem nuk ështu të vëzë Nuk ështu të asnë janë Muhammed sallahu Alehi Vësëllëm në kuptimin e asa që e ka rëzë Allah subhanahu Subhanahu vëtjallu Gjitha është nërëzë për e dobibet të Binge së të wahum gjilluala është se njeri ju me binge Dhe me durim E arrim imam blokum Dhe bingja vini rebese, bingja në Allah, dhe durimin Allah, vërejën në vepra, vërejën mëllirën se si fol njeri ju, mëllirën se si jeton. Ti përshemi, ti përshemi, mund është me fol për bingjën, apo me ligjëru për bingjën, dhe me ligjëru për sabërën, por me ba sabërën dhe me fol për sabërën, dy zene, dy gjërat në rëshën, apo, Allahu gjithë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Jukinun Ne kemi bërë imam Pre pengambarën dhe paskëre Njerës të sëte kanë të shukur pengambarën Se që që ka bohe Ka thanë këta uzoj me urdrin ton Atë moment kur banën banë sabër Dhe kënë të bindur në jetën tona A munu me përnë vëllu zë përshemë A munu me përnë vëllu zë përshemë Me thivë që jo është pengambar Edhe e përshemë me thanë A thurë përni me janë pengambarën A munu da e më vejti me përshem E përkëdhasi i xhonisë e Xhulsamudin e ka thënë se na po të xhohë shahojna. O ai shedo se Muhamedi Rasulullah. Mirë, kur ne themi dëshmojmë se i dërguari Allahu Muhamedi është i dërguar Allahu. Çka thon të xhohë Muhamedi selam? E thotë unit. Muhamedi selam, t'hija, e dëshmon, shahidein. Çiqun as ka dëshmuar. Poçi i Xhulsamu Abdul Abbas ibn Tejimin rahimullah. E çka është i obligu Muhamedi selam për vetën e ve? Me besuesh që o pejgamber. Edhe kjo, konë nga kumaj, me besu që është për nga mërë. Këta syrënë të Allahu që në gjelalu mu, wa inneke lemin e mërësërinë. Në sunë në lëbakara, për këvarmen, talut në dhe gjelut, në shëkatënë Allahu që në gjelora, të janë ajetët Allahu që po t'i kanëzojnë atyje, ta di se i e për nga mërë. Si ju ka folë me këtë gjutë, ta di se i e për nga mërë. Se përse ka që një obligum me besu që për nga m Ka qenë me, i, i obligum me besu që është pengamber Për këta si jo vëzër, Musa le i sërat dhe sërat së Kur ka bo debat me faraonin Apo, qëka i ka thënë faraonit? Dhe kjo vëzër qëka egziston në shpitën i zdo faraonit Dhe në shpitën i kriminerit Që i ka thënë? Ka thënë ti o faraon, e ti be që unë jam pengamber Edhe e ti që ti të i të i të, rënë, të zonë, Faraoni, thënë, zotë, i të i të i të i të i të i të të të të të të të të të të të të të të të t Parase me ditë une që i të rrejtë, ti e ditë që i të rrejtë. Dhe kjo dhe zërë vlenë për zdo manipulator, për zdo kriminell, për zdo të korruptum. Aj i parje ti aj kër atë rrejtë, që atë rrejtë, parase nga me ngu televizor që atë rrejtë. Aj nga mirë ti. Apo, atënë me zvejtë i të vëzër, kër në pëshelin televizor, atënë e kënaqën të rrejtë. Qështu pojnë në vëzërë? Nuk kena dua filma, se në filma kanë galtzuar ose siç çdo bën. Dhe në libra na kanë galtzuar se bën. Dhe kanë galtzuar se atë kanë dalë aty në scenë, ne kanë thënë na vetëm lujna me popull, na lujna, se nga ai qoftë ato kur folim, kena me vog këto ashtu, këto, ti kujt po më thua? Ato kur na, le ta jo, Aonaldo. Thotë shërbëtor me rrejna, shërbëtor që tur me rrejna. Andaj ka falëu jëllëjëlladë Musaid, Faraonit në vend të Musaid ka thon ti o mus ti o falall e dheve sjën nga penga. Edhe kush i thot dikujna ti e di se unja penga. Se kjo çu shtja është e krimë. Është e krimë. Vet Allahu e jaloa te inhum la yakadbuk. O Muhammed, mos u merzit, sa to kendo france ti ranc. Sen do vazhdi ranc. Wallakin alimin biayatillah yashadun. Ama zum çart me Allahi nuk problem. Zum çart kanë me Allahu problem. Kur e dazoja për dobive të bindës thosh që e dërgon njeriu në shfat në Imamut e Imam Allahu qallajit posa sabër dhe dhe bindje e jo me televizor apo jo me emisione e jo po, po, po, të uochetin hallkive e jo të u thon papahan ti gjit çigazetari knera ka lindja çigazori ka perandine ti çishpe do pojo çfarë të farohet apo do keni po doin ata doin me me bë ata kanë çhep mu kanë një fe kukull i barbi edhe me shniku atë <të> çajeja islamike Kjo feja, kjo feja e madhë të Allah o gjithë e nga gjurizë A më një bë, në krijet kësa e feja o Muhammed Ali S.A.R. Nuk më nëtë kjo me hajgarë, më bë, së më nëtë kjo me shminka, më shminka, së më nëtë kjo me kukla A bë, do e kanë më rakë fejnë me kukla, që ali më e të e fejnë me kukla Kjo feja seriose, këtu ka vjeta dheke, këtu vdisët, këtu është qështë janë majë nësëzitetit, gjenet apo gjennet. Bof, si për, një një për këta si jo dhe zëmë, kjo është dëbija e dhjetë, dëbija njëmë dhe e cilë e si e lëbinda, cilë është, është se e bën njëri unë që të të mebë adhurimin Allah më sërësitët. Njëri që s'kha bingë dhe zëmë, dëgjonë për fejë, ngonë, apo, sikur që në do në më nafikën, madha, kale, e nifën, që të, të të të dojnë? wa ma li haula ai qaumi la yakatun yafqahuna haditha nadha Allahu ju jallaluhu na jun ehulidir sallallahu alaihi wasallam u ka than çka kan këto njerëz që smoren vash smorse se skan bindje vetë nuk kanë bindje por kur ta shohëse bindjen Allahu ju jallaluhu e bën njeriu çka Allah thënë serioz kur e dinin njeriu që po shëhpo ç që është smur runa zot i kanë cëti Allahu i shëhpo të muslimanëve edhe i fol mi ego çu çë ngorki mi ego çë në Një po zakonisht kërë japim për shumë jetrana, fu, doktori full kadale, e bled familje, ngoni tërktu, ngoni se bëhët fjarë për shumëndin e këtina. Që shengojnë ato, vëzër? E në qizon, e shkrujnë, ka trapeskopje i banë, pëse, ku bled të i latë, sa kushton kë i latë, pëse, se bëhët fjarë për seriët. A për fejë kërë forëme, qëka bëhët po njerëzim? Hajde me bëhët, më më sal, më sanë, më sanë, më kërinë, Apo sigur blerp balla çvetën se ka shkuna për përëndim azhë dhe haj socialën e përëndimit edhe na kaxoj neve apo na lodhet me këtë Kur'an me hadithe nuk jam i ulëm që lumë çdo persona që thënë persona Allahun hatë që na vënë Allahun hatë çka duhet të shruajë ti nuk na ke vënë shojë jollë kjo fe do bindje nëse kimi një në Allahun gjithë të drejtë ajo veç duhet sikur që kan ban sahabën hadha ma wa'adna Allahu wa rasuluhu Kur janë mbledh 200000 arab, e medinën, apo, kanë rrethuar Medinën, atëh çka kanë thënë sahabët, ne ka gjalzu Allahu neve, ne ka gjalzuar. Edhe neu, kush do të çna shaqë, do ofendo, jo për shkak neve, jo për shëndetin e jonë zgjend kur qof. Po ma në Edinëm saulla ka gjalzuu, do ta shohin fenë. Ai shon Allahun e Tij. Për këtë arsye më thënë, bindeni Allahu gjithë njerëzën që të jetë serioz me fenë. Të jetë serioz me fenë, do të marr kurdat Allahu te barekehu teala me Gjithashtë dhe zër, prej, e zërë, prej friteve të pindjesh, është edhe qëndrushmëria njëriut. Ku njëriut ko pindjene në lohu njëre të lalu, hën, um, është stabilit. është stabilit. Dhe nuk lun me fejnë, dhe fejnë e mërë shumë serioze. Ky stabilitet dhe e zërë, përgjës kërë që e paramdojnë, përgjësve. Më boguri, jo. Stabilitet dhe e zërë, stabilitet i, i fejes është farë. është stabilitet në dhurimë. Stabilitet me durim, plot me njerëz që kuptojnë stabilitetin e vet, stabilitetin mendimeve, stabilitet. Jo, jo, thëja studim, ajo me studim, ajo ka mundsi njeriu do të mundon shumë elastik në kuptimin e mendimeve. Se sot e emocion në diçka që të ditë, edhe dje, nesër që ne një mësoni sa që të ditë, as sot as dje. Ama, është cila është stabiliteti në durim? Në durim. Çka i tha Allahu Gjallëzuajelu pejgamberit e tij sallallahu alajhi wasallam ku ia përmendë stabilitetin? Çfarë i përmendë? يودين اذا صكبل ان الاسلام ضروا فاوندرو قبل لكني غنوا من باصا يتر قد نرا تقلب وجهك في السماء فنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يا هو وحيث ما كنت فولي وجوهكم شطرا دي باسا ومن حيد الخراج تولي وجهك شطر المسجد الحرام ترى باستاي ومن حيد الخراج تولي وجهك شطر المسجد الحرام كاتر Hajthu ma kundu më fëgullu u ujuhë, kum shëtara, pesë nërë Kazbidë, ndronë e Kiblerë. A ndru Kiblerë po? Pika Palestina, falë pika Qabja, elhamdulillah. Mirë, Kiblerë ndru, qëka me të të pëndrume? Këto shume në nënsime zë me këptu këta. Se plotë për njëzë në ngurësia e vërë qëka e ka, dhe mundot këtën johën për nukërësia. Mir, kur e ndroj pengon sa m'qiblen në vëzë. Ai kemi problemën në tepsi. Se kur u ka ndruq qibla, dhe sa ta mborrrit, do të thonë se do të ndrysh qibla. Am arra alış vëzë. Ktu oj ndruq qibla, ama, ndru ama ka me një sa stabilitet. Cila është stabilitet? Ktu shkaq konstabilitet. Stabilitet, stabilitet që tu oscila, a do të? Ato janë fal ka Meziqul Aqsa. Apo, tash u ka ndruq qibla, ato prap tu faljan. Për këtë si arsye vëzë. Allahu جل وکل ka qalb mu'minëshëm që qëndrojnë në në në stabilitet. Çka i ka lib? Ligjet mund të mundrua ozë. Ju e dini se alkooli është kazbitë në haram. As zina është kazbitë në haram. As kama është kazbitë në haram. As hijab është kazbitë në haram, e dini? As namazi është kazbitë në haram. As xajorimi është kazbitë në haram. As haç është kazbitë në haram. As xhahu është kazbitë në haram, këtani zgjinim na fillen. توشكو تو فرصو تو بوالس كوتيب عليكم كوتيب عليكم السياع كوتيب عليكم القتال كوتيب عليكم القصاص اكثر مرات مين تشكا قاطين ستابيل وذشتو ادوريني فضل الله جل جلاله ونقران سورة الحجر فعبد ربك حتى ياتيك اليقين ادري صوت طن تانتو تينر ديكه ادوريني بزراش تشوتو بوكو ستابيل اي نيزي تش ايبين دنا الله نادوريني ان ستابيل ابا Po shemo, që të ilustrojë Një njerit, po shemo, të azojnë, ka studiue fejnë islame Që më gjuhë në arabe E ka studiue në medhejbin hanefi Po e suppozojnë Si kur që është në vendin to Edhe e ka studiue medhejbin hanefi Edhe e adhërnë Allah medhejbin hanefi Masë e kri medhejbin hanefi Thotë ta studiue tash medhejbin maliki Dregë, e gjeni qamë edhe fillon me studiu me dhejmit Maliki duke studiu me dhejmit Maliki fillon me, me, me shushit po qëtu Maliki të kanë më mirë së Hanefi a bo edhe e ndron pi qëtu dhëtë ja, kjo Maliki qëtu e të kanë më mirë qëtu Maliki të më mirë e ka mi vëzë qëki pinë Maliki pinë në Hanefi kanë ndru planë në se dhe Maliki që ka më betë stabile kur të i dhe hajë alas salak i pap në më që kjo stabile që kjo stabile supozoje thot ka dhal të as qadalë, po tutje edhe maliq edhe xhaviu, edhe edhe banifa, çka të më sekret, xhavia më mirë pas ka. Edhe s'ta s'ta s'ta. Mirë, të shodi uhti il breka, haja salat, kitun më përgjith. Vëreza ç'kjo, ajo via që snall e cila do të më përgjith namazin. Mos a ne, ai non durt që tu nkërdhish, a ndërkërdhin, a pak më kërdhish, o meseles tudin ulemave, po ti durd dysh minutë gum. Durd dysh minutë gum. Edhe ajo çka nuk lëviz kur cila Se e djaft të ambit në bajtën dhe në nësa e atët më vënua Së ta e përna sa përme Por që e më dikush bërsa njëna Shko në studion e medhebër, hambeli Ekshë të marat Dhe zërë, studimi i medhebër dhe O shtë studimi mendimësh Dhe konkludime djetarve Po të qëtët tutë katër Dhe krejt atës këtë i shkojnë këtëre mas Shka zëndron Se në amazin a farës Dhe se aburimi Allah të hak I të tirushush, i pashman Gjithë të mund koncentronë të i badeti, jo të menimi Të, të cëllin dushme një mërë O të shmu falë Të cëllin dushme një Të cishë dush falë A ma të shmu falë Për këtë asilë zërë Njëzë shka bojnë Thojnë Ka dalë se të ashtimë androve O leve të androva Si të dush, hanë e fizi dushme një Të cëllin dushme një mërë A ma më falë A ma falë Stabilitet e zotit, Poh, këtër, dhe zhërë është fa'gutë, rabbek, adhurojësë të të talë Por këta si dhe zhërë prejtë, do bive të bingë cilë a Se njeri cilë i ka bingën Allah A jithmon, e, qon, adhru, i gjithë mon e qonë vijën e adhurimit I gjithë mon e qonë vijën e adhurimit Por që e më dhe zhërë? Imam Shafi'i, rrahimehullah, kërka shku në Egypt Në mësëm E ka ndru komplet me zhërë Komplet me zhërë E du këtë thënë, shë ha komplan, fetfar që akumë dhënë fetëfa në Medine, që akumë dhënë fetëfa në uh, Meke, prekparime dhe, ka thënë, ato, i leni pak, që si që të trajati, si që kom të taku lëma tjetërë. Mirë, shafio, të shendrojë, kur që në mëndime, trajtime, mënyre së si e shikon uh, juridikën e islamet, e në që të afale, në nërëma që të fa. Apo, për këta shilëveze, duhet një se të kërtojnë, se stabilitet e është në dhurim, jo në mënd Jo në mendim se mendimi është objekt studimi dhe varet një njeriu dhe vetë. Për shembull, pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam shikolet se ka përshkruajti mendimin të varet për situatën personale. Por çhemu ka thënë Ali sallallahu alajhi wasallam hadithin e Imam Bukhari. Ne ka thonë Imam Shafiui për këtë hadith, kjo baza e gjykimit. Por çhemu t'i ngjeri kur gjikon? Ngjikon. E merr rastin, atë e shikon. Në palë, e dytë palë. Dhe do me gjikum me xheriam. Ka thonë pejgamberi jona sallallahu alajhi wasallam la yaqdi an naqabil wa huwa khatiban kur tiet kadija xjikaci si nervoz mos xjikoi mos xjikoi ka thani mamshafeiu e as nse oshte e majt nevoja pse se bazulu pse ose mos ila ke fol qoran nje nervoz edhe shemu e jaft nitja mos a di ku çetsofot aq çu konfonda jo qe un kon nervoz nervoz për shemb debat i madh me sheh ulemave Nëse njëri ju atë tek për nërvoz, edhe i tëtë grezatë hacije shkurorzume. Debati pa. A shkurorzot asë shkurorzot? As Shqe i khulli sabote i mi, Rahimahullah, ka hinë mburë këtë trehe, mburë ka hinë. Se ka thonë, kur burri e shlonë grujën nërvoz, nuk e ka shluë. Nuk e ka shluë. Kur qëtësot e vetëna, apo do me shluë, nësë to t'jo e matë. Shumicë o levave e ka shluë. Se ka thonë nërvoz pa nërvoz? E ka shluhe. Mirë që të shka ka ndryshu, lezër, që ka ndryshu, që e feja që jo, lafi që jo, nervoza, gjengja, rëthana, po është gjengjë këtë personë. Për këta si, lezër, besimtari duhet të fokusohet një badet dhe në adurimin Allahu gjelle, gjelle fiula, dhe mos të mendon mendimin stabilitet. Mos të mendon mendimin, sepse të shkandë dhe mendimin stabilitet, nuk i këshin në egzistu gjithë të ulema në dunja me këtë të mendimin. Se sepse mendimi është studim, studim. Njeri kur i ka 10 vjet, ndryshësh e botën. Kur i baje 30, ndryshësh e botën. Kur i baje 70, ndryshësh e botën. Njëto botë. Njëton shpija është ndryshësh, një tindropa është ndryshësh. Por gjithashtu e zot, kjo është për dobive të të vinjës Allahu dhe Xhelalu. Gjithashtu e zot, ka momente të tafat se për dobive të vinjës është edhe stabiliteti në kërkimin e fitores. Shumë mbështetuar pëshahar i muslimanëve a liqson dhe dobësohen kur e shohin umetin e lon. Ku që në mësh huvanë. Ose në atë çoment shumë të dobë. Të polë do ti përçar i çoftun i i, i, i i halatat në shumë prej grupeve dhe dhe kështu me radhë. Ipo këto gazë neve nuk na banë më së pavs bindjes se umeti ka më fituar. Sepse Allahu Gjithëdijon ka premtuar për kët umet. Allahu jlo ka pranduar për kët për kët umet. Për këtë arsye gazë Prej do bive të bindjës është që ne të kemi bindje Sa Allah ka me e ndihmue Umetin e Muhammed e sallallahu Aleyhi Vesellem Dhe gjithashtu vëzër Ajë cili ka, ka bindje Nuk lovët në, farë, në rrugën e Allahu gjelë gjelë U sada që zgjate nata e erët E din se nata sada që zgjate Savajur të mëzdo me e zonit i Savajur Për këta shirës edhe kjo men E ka të mëzdo me e zonit i Savajur Ta është që është të të nëta, edhe në tërë shka të dojnë bojnë kriminellët për omejtën e Muhammedet s.a.s. A ma një ditë kam ndalë tita, i kanë mu pa gjahët, dhe kanë mu pa zullum qari, dhe kanë mu pa i cizin nuk është, nuk është zullum qari. Lusim Allahum që Allahum të ndihmanë, omejtën e Muhammedet s.a.ll.a.s. Dhe këto vëzër dhe të tjera prej dobi vëtë e zëtë i kanë, i kanë, i kanë iko binja na lau subhanahu wa taala. Dhe the parfunde zot që ta përmendojmë këtë kapitullin e binjës, pas sa do vazhdojmë me lein Allahu te bareke tuala për një vepër tjetër të zemrës, ajo është meditimi. Për sjatja, soditja, të menduarit në Allah, djellëgjëta të menduarit në xhennet. Do tashojmë lein Allahu te bareke o dalë gjërata e arshme. Përfund të zot duhet të mendesa prej skenave të njerëzve që kanë pas binjën, që s'na i përmendon djallëgjëratave uh, të binjës, por Me theks të veçam uh, Ka të smetuar imam Ibn Hishami Në historinë e bëngamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe gjithashtu edhe imam El Behaqiu në delani në nëbue Një rast në kohën e bëngamberi sallallahu aleyhi sallam Qëtë ka dëshmu për një grua E cila ka poshë bingë dhe të fuqishme në allahu subhanehu e teale uh, Të regon imam Ibn Hishami në historinë e sahabëve të bëngamberi sallallahu aleyhi Nga saadil një e vakasi radiallahu, radiallahu an Se një ditë për ditëve Për nga mërën Në luftën e uhudit Kalon pra një grua Të fisit Benudina Dhe Kjo grua Bytë për Për nga mërën Nga se në këtë luftët dini Nga se në këtë luftët dini Nga se në këtë luftët dini Nga se në këtë luftët dini Ata ka zvitë Allahu të bale kjo vëtala Aho i në kutile Aho i mëtë au në kutile Dhe nga me sanë Ose mundet me uvra Ose mundet me vdek Dhe Kjo gruja ka pëjtë qësho për nga meri së Allah sëndëm I kanë thënë Ka vdekë burriot E kanë mëjtë burri në ta Dhe kjo ka bashdu me thënë Ka thënë Qka ka do për nga meri së Allah sëndëm Kjo ka i kanë thënë Edhe vëllavijot ka vdekë në fë Kjo ka vazhdu me vej, ka thanë, qëka ka bo pengamberi jo, salallahu aleyhi, pengamberi jo, salallahu aleyhi, pas ta i ka thanë, edhe baba jo t'ka pëdikë. Kërë pra i ka pëdikë, burri, vladhi dhe baba në luft me pengamberi, salallahu aleyhi, dhe kjo ka vazhdu me thanë, ma dha fa'le rasulullah, qëka ka ndodh me pengamberi, salallahu aleyhi, salallahu aleyhi, shkome dhe këtë bingje, që privilegjit dhe përparësia, I të apër Mohamede sallallahu a.s. Ata ri kanë thanë Kajrën ja u me fulene Kanë thanë mirë është Mohamede sallallahu Ama ti të kanë dikë tra veta Burri, baba Dhe vla Dhe për grua në në nëzë Cilat janë bështetja gruës Bështetja gruës Filimis, është burri Pas të gru, pas të i baba Pas të vla Tu të rati kanë dhej Kjo të pytë që shumë Mohamede sallallahu Arihin vë sellim Ata ri kanë thanë, është mirë, falëndërimi të kanë Allahu të bareke vë teala, ka thënë erëunihi hëtta e dhula i lejë ka thënë, jo, dhe së ta shë du me e bërë, a është mirë Muhammad sallallahu a.sallem pasaj fe u shira i leha i lejë pasaj ka thënë që i këshirë kësh që i këshirë që është mirë, i kanë bërë me i shalë ka bërë nga më bërë i sallallem pasaj ka thënë kërruja, këshirë vëzër këtë fjarë ka thënë kullu qobusë që bindet pa Allahu te barekatu taala. Ka thonë ke gruaja, çdo mësipet që më godat mua, pa çfarë mësipet e ka të, bore ka tek, lavë ka tek, bavë ka tek, luf. Ka thonë masi Muhamedi sallallahu aleyhi dhe shir, çdo mësipet masaj është i lehtë, ka përcakt. Qobusë çka çka e ban, njerëza më thon këto fjalë. Njerëzit, njerëzit smuën në përluftë. Shkojnë në psikiatri, pin hapë. Njerëzit mashtrohet çka bën me zot. Fshian e mirë, ama Binan Allahu Mujallalu banin Allahu Kullu musibatin ba'daka jalal. Kaqal çdo musibet pas të tëje mir, pas teje. Këto është leh. Kredi është leh. Gjithashtu Zot ka ardhur në Sahih Buhari nga hadithi i Enes ibn Malik radiyallahu an se ka qenë një grua e quajtur Umm Haritha. Umm Haritha, te cilës i është vrarë i birit në luftë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Ne shume më zanë uh, shpëshat të sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të sahabëshat ekziston një lloj bisede e komodshme dhe transparente. Ato i kanë shprehë kë dilej. Ato s'kan cinse na me mëjt vetëm, ato e kanë folur. Ato e kanë folur. Ka dua që në përmend Ramazan, ka dua që kaqnia sallallahu që buret jam kushtosh, qan gobur për me detaj. Kar burë e kafol për penga me zhënë për gruneve, detallë. Se, prasparant. Shikohet mësër kjo gruja, që i ka thamë penga me r.s. Kërka hërë të penga me r.s. Ka thamë, ya Rasullullah, qatë araf të menzile të harif të minni. Ka thamë, ya Rasullullah, ti e di, zë gjali e më harif të harif të, qëfar pozitë e ka të onë? Qëfar pozitë e ka të onë? Ka thamë, qëllëzën, aënë gjënët, E të baj sabër E të prejsh përblimin të Allah Asvid vë ahtësit Ka zëmë anë gjëna gjëlljen E të baj sabër E të ashtë prejsh përblimin të Allah O të bare kjo atjara Ka thënë E nëse o ndryshë Por nëse nukon gjëna Kua dhe zënë Gjëna Për së ka thënë gjëna Ka thënë E nëse o është ndryshë Ka thënë Ki me pa që ka me ba Ki me pa që ka me ba I ka thënë Për në në Ka thonë, mirë për tyje, pa je mirë, pa je ta madhë, Jena. pasaj ka thonë, dhe nga mërë i sëllë, e oa gjennët të në ahjitet të një, e oa gjennët të në ahjitet të një, ti a menonë së vështë të gjennët, është ta? Ti a kujtonë së vështë të gjennët, ka thonë, bërë i sëllë, inëha gjinnanën këthira, ta allahë pa shumë gjennëte, gjinnanë, gjinnanën shumë si gjërës gj kaim për dos. Allahu rabbul nas, sipër dos, inna rabbul alamin. Sheqoz tek bruja, ka orde pengavesa me gadon. Kallzoma ka ndjalin çava kanë vrah, xhennet çu doj sa do, se në sa ndryshe qani qani qai çum, qani qai çum bejmë sa ka than, ka don, ai imi, pas sa tani ka than, ti aq kujton se vesh në xheneta, ka than shumë xheneta e gjaljot masnal dikaj. E gjaljot masnal dikaj. Shokët vijnë në Allahu subhanahu wa taala, nivelizë apo varenë se anket debat sa i ka vdeg djalin sa i ka vdeg djalin çfarë i thua ka vënë ka thon ahonjën ahonjën djalin i ter fokusimi sa have me sa adesha që ka qenë jeni të bëjeni jeni ahonjën jallat çerat ka përcën te na vëzën te na shformon video në harda i bën në 1 milion pyje tjera për tonë e mos anë fond inshallah nasim xhalaj kujto ti Kujtot ditë, tani harë drejtova me dunia okay, apo mësonë, keçsa juhë jena. Ju shqait, na kedit të dimë gjithçka sa juhë. Keni bota për dege? O xho keçsa sa juhë jena. O ma kia, e çon në drejtë tani. Ki nuk i intereson para dha, për pejgollat, për akhilat, o ma thot keçsa sa juhë jena. U kanë ndër masuljin keçsa sa juhë. Ne dimë keçsa sa juhë jena. Më ndal li shkam me vetë në dha. A jena beçsa sa juhë? Keçsa juhë. Sa, kodi buçi ti çon dega? Jo. E korgaziu zot. Çka duhet më me vao? dhëtë me ubinë se rruga jo përfundon të gjenetë. Dhëtë me ubinë se gjenetja Allah u gjithë në gjithë në gjithë në është sa ku jo në fundi. i fundit, që atë i dhëtë me pasë me nëzlovë. Andaj dhëtë vazhdimit qëfarë, që të prengosemi a jemi banor të gjenetit, apo, apo jo. Gjithashtë të vëzër, ka arë nga shumë bre djetarëve të muslimatës që ka arë nga Amir, ibnë Abdul Qaisi, i cili ka thanë në fjalë të veta, ka thanë, nëse he atë mrin melku el mauti ka thon nuk ma shton bindjen hiç pse pse ka pas bindje të mëdha në këtë botë ja pra ka dashur me thon unë kur vene me elku el mauti me me mor allah në aleh salatu ve selam ka thon mu nuk kum shton bindje suna e dit se çka kanë thon e këto që po bindje të mëdha vetë e kanë e kanë bast dietarë blen muslimana thotë ban qaima juzie ka thon njëri për dietare ka thon E kun pa gjennetit edhe gjennemin pë haqikat Mesinj e kun pa Edhe dikoshi ka tham Po që shiki pa? Kwe pa Ka tham E kun pa me disit e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem E kun pa me disit e Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Pasaj ka tham Ka tham Fakti që e ka pa pe nga mellet sallam gjennetit është ma hak të une së në paspakune mesitimia Fram, ma mirë shohin si te pengamberi zahat sëllën se... se sa si te mi Qikëve se farbine nga bas, të basë vjetarën të muslimanën Ka tham, une ku po djenejtje? të gjenë e të Kuj kipa dhe Pa e ka po pengamberi zë në po Po si të pas pa da Bilajt ma mirë, ka tham Ka tham, unë jam ma i sigur Në shikimin e ti, se në shikimin ten Ka tham, pëse Ka tham se si shikimi e më lakon Shikimi e ti ri drejt Apo, shikimi e ti ri drejt Në këmë se te vërëndohë dhe plëtë A po, ti për që një, o mërë e kështë A ma i sigur t'i e me hinë barnatore vetë me lip i la që ka do t'i A ma i sigur t'i i kur t'fër dërëtorit, cëll i beshqe? Alla në t'a shkuje ki Pse në t'a shkuje ki? A ndohë si njës me dhalla dishka, jam s'mu e Në shku barnatore, bemis tës tës tës tës tës tës A ma kish kalin e me kësi? Së ndohë, pse nuk ndohë? Se kës i beson vetës, Apo, kënja, vetë në vetës, e i ditë se s' Z shkili idhim e tam Jë, jo. qka du ja, Ti qka Osh mjesër jasaj Qka do që prisht Ti qka prej, prej mjeteve Qka i du Në në në në dreshe Në në në në dreshe E miru dhe ku Vene punët të feja Kujtë mjëla më në dreshe Kujtë mjëla më në dreshe Kujtë më në në dreshe Kujtë më pa mjërë, dot, Për në në në në dreshe Ajo ke më pëllet në në dreshe Se ju ke të gjenete Për në ka zoni Po, abër n A i nuk rejnë asë e her A i ka dhane ku në po gjenetim Edhe po gjenetim dhe, dhe ka dhane ku në po palatin e omerit Dhe ku në po shtijen e bilallit Kjo në hakikatër dhe zë Mindilin ka dhane Qka e ka vetëm një grua E banor dhe, dhe gjenetim Mindilin Një mindil me të zhinën Ajo krym pun të veta Ka dhane ma e khajnë se si kje dunjaja Kjo dhe zhe për komunistat Për komunistat të stan zemër Në që në bëllën Çmëhëbona pengonsonka pam këtu. Ka thonë, "Më ndihlin çka e ka oni grujën xhennet, Allahu te qëjë në xhennet, ya rabbel alamin." O shumë i shtrenxë dunjaja çka ka on ta. Apo, me një kokor rushi ka ta bejë gamel sallallahu alaihi wasallam. Apo, mundu mundi dunjaja më çka ka on ta. Mundi ngjëngin, ngjëngin. Unë e çafira, unë e çafira. Besim ta. Më them sa domosani komendos, "Ahabe ki, thërëkë me më ndihla te grave të xhenet të mira." Bobe sana persona, ti beson ti Xhafer? Ti nuk beson na besojm. Dhe zek, këto vjet do të më ndaubosni imanin. A beson as beson? Dhe nuk do të më liksu kur shkruan dikush, me thon ç'e këto? Po bena këto. Na besojm Kur'an, se ka xhenat. Ti si të vdesni, më një harra hinë në botën e jetës. Allahu na po fije me thëbi ya rabbul alamin. Dhe kreshëta ka thon pejgamberi se na i besojna. A do vi xhenemi çka po me zëpëj besojna se oti po dei. Për kështu ka thon këtë ditor ka thon, bobe ku po? Ku me poveve, e ka poaj E ka poaj dhe me e poaj a mani Sigur së me po, me e poone Gjithë është në zërkar Në atë që kanë transmituar djetarët Sigur që ka përmeni këta Në të të të kira të el-hufad Nga hajua i bëshuraj Ka qenë djetarë i madhë I muslimanëve Dhe ka qenë njëri zahit Cili nuk ka lak mu në këtë dunja Dhe seher Kure ka morë rovën dhe zërk Kur e kamur rroqën, e kamur ë ë e, e kamur 60 dinarë. Dinarë ari, dinarë oltan copa copa oltane. Edhe çfarë ka bogëzën, e një para senor në shtëpi, e ka vënë sa ta ka komplet. Kur ka ardhur te shtëpia, kjo nuk vlen për ato që kanë vënë mace në ta. Edhe për komunistët që i besojnë vetë edhe ditës, kjo vlen për musliman. A do të dajmë këtë mesë? Nuk e diqësh, shqiptar, po po, për ne kjo është pjesë e muslimanëve dhe Rajai Muhajir e ka dhën 60 dinarë, i dha von sadaka. Kur ka ardhur në shtëpi ai ka i ka një 60 të shtëpia, në interes. Ço ti apo? E ka thon Allah 20 dinarë. Edhe e ka pasi te laxh. Edhe e ka pa ka thon ti çfarë banka ka konket rrogën e jap? Ka thon edhe Allah mahran komplet. Ammo në platsa da kaim kash ku vend. Ka thon ky ta provoj edhe. Edhe e ka provuar. E ka marr kët rrogën edhe e ka dhën sadaka. Tale ka shkuar te shtëpia E kja stikin s'ka Lip s'ka Edhe i ka thonë hajës Ka thonë unë e i dhashket rovën Kuru këtheve të shpija s'ka E që mënë tova ke shpijen s'ka përën Që këllë dhe të që i ka thonë Ka thonë enë a ataj të rovën bibi e qinin Wa enë te a ataj të hu të gjiribetet Ka thonë ojnë sa ka thonë Unë e ka thonë kër i dhashkë 16 dinar Kër i japi rovës së dhe ka thonë Unë ja japë Zotit ten të posë bindje të aje Ka tonë ti e ki testu Zotit Së në këti Ka dalim në zë kur ti A, a thushtot me sadakaja A, se të kisha a thushtot Kur ta i pëshme bindje në Allahum Gjene gjitha ki me posë që shtot Dhe vetë një ata që kanë bindje Të fësat i japin së zaka Tho të valaj së shtina me Zotit Sa nje zë kemi i këtë dë gjutë të thanë Valaj, unë e japë që tu, Allah i mashton Shnada I japë këtu, Allah i mashton Th Ti smunë është mi dhanë fukarave Ma shumë se se do t'i gjelë e gjelë aljot Sa të që t'i jep, ajta shtonë Për këtë asë ju shkaj i takin njeri dhe zër Hajua ibn Shurej Tha O t'i gjelë aljot dhe zër Tha unë ja pa Allahot me bingë Ti e provon Ti e provon E nuk ko prova dhe bingë në njësaj Po shenjë më dhe zër Këni pa mjeku Specialist Dentist Ose Kuj dhe kufrë mjeku Apo që këtë loj me shtë që farë të kohë, e prate, pëse, është mjeshtë të rja sajna, aki një pojë që ka e ja provëm, jahuqës, ti thë, që shëvanëve, ti thë, o, ti une me bindje e prejki, une kërë prejki, së tu e disi me që që duan problemi, ama a i ka pësë dhe të provoj, ti, aki po, edhe ma ka dale, e banë, prapë nuk dhejsh, pëse, o, ti kje banë me bindje, ti banë pa bindje, e milë dhe zërë, sahabët e tinga me sëramë, Çetëra vepra ju nxjerr gatën ve, të tjera binje ju nxjerr gatën, sepse ata dhe diçka tjetër pi zemrës kishit, e ndonjë diçka tjetër. Një tin kul u vlaeza jo. Edhe na e di kursin, një tin Kur'an, ama ndriçëjë yolën. Na e kenë ato në Vezvejse më hera. A thua, ah, s't si arkish a thua 0.0%? Nuk nuk vlaeza jo. Ajo vlaeza se më kur ti thua, kjo më sigurt që un jam i di. Fjallë të zotit janë matë sigur të që në në gjopë, fjallë të zotit janë matë sigur të që kanë mendoj se sa gjithë shka që kanë ashtë të vërtet në jetën e e kësa i bote. Gjitha që kanë përmenjë djetarët edhe një numër të matë të uh, uh, isorive të muslimane, të rejasat që kanë përmenjë, kanë përmenjë bingët e iman Bukhariut, binja ne Imam Buhariu dhe që më pomegozë kët rast por përsoicisim shumë shpejt dhe gjithashtu nga minuta e shehku sallallahi mirah, pas se koha ka më ka mbaruar, prëyesa vetë ç'i ka ndodhur Imam Buhariu çka si rëzë, se Imam Buhariu i bëdë dorë Ibn Aniye. Ibn Aniye. Dhe edhe vetë se muhadithat e kanë amanet hadithin e bej Allahu veleyhi sallallahu alaihi wasallam, do të bëj njëri i drejtë, besnik mosnorë i konincialçum, ç'më mund më mor fjalën e bej Allahu tale sallallahu alaihi wasallam. Ani i bëdë dorë te Ibn Aniye. Edhe në një xhami takon njëri. Edhe ai njoftohet me Imam Buhariu, dhe Buhariu vë zon kur ka dalë pa meritur hadith, ka marrë parë me vete shumë. Si të ka u thua dhe, libre, dhe vëzët, ka dalësh për libra kushtëm. Dhe Buhariu kurse ka pasur traditë, edhe gjithashtu kjo zlej për komunistët as edhe për qytetar, kurse kanë një grupor në kolec. Kurse kanë një. Kur ka blet diçka, dhe kolegën, ja ka nxjerr koletën, ia ka dhënë atij të çangjies, ka thënë merr sa sa kushton kjo, kthemi ti era. E asë se ka këshirë sa i ka këti E ka morë e ka shtimë E se ka këshirë A mrejti se mrejti He që kurë e, e kurës Po këta ti më se vantit e. e ditit dina e shka Të lojnë babarë Menonë si që ka ndot Edhe kjo ashe më bukhariju do kese me pare Plot me pare Edhe dhe dhe të kjo ka si naiv I amarë I amore paru Edhe atëherë dhe zënë kalumën i kanë morë parët me kese Këti shka ima në kolekët Ate kanë morët me kese Edhe, ka mojt me keset Edhe janë ull në njën Edhe kënjëri, që shështu nëjë, dhe shë bërtet Më kanë hup keset me pare Më kanë hup keset me pare Edhe vjena i rojtari i anijëns Edhe kontrullon në njën I kontrullon krejt Kushe ka vedhë ti parët Kushe ka vedhë parët i kush Edhe më në Bukhariu I dini anijët Janë do pjesë qelta Më në shme Me gjujt nuk nuk gjishka Edhe më Bukhariu i ka më ledh keset me pare, Për papa i ka qitë ndetik Edhe në funi ka thonë kë njeri që këta kontrodo me pak ma shumë Kontrodo, s'ka, asë një nga S'ka, sëndi gjena parët Ele Edhe mësë i shkoj e, e roja I thotim a Bukhariot A nuk i patëm e dokesja Shko me zë njësit e posës Edhe këta është me veb Edhe ala e veb, a nuk i patë dokesja Ka thonë, a nuk i patë dokesja me para Ka thonë, po, i likë ka pa punë kanë mesazh tjalm në pejgamber sallallahu alajhi wasallam ka pa parët ku i jojë i ju ta ndeti pa i ju ta ndeti thotë mamdhe e biju shikoj kët bin diçka ka pas në buhariu u më ktham u nia dëjoj u nia dëjoj të para për hadith i ju i më kën allah u djelal thotë mamdhe e biju kur pa parës ahmeti mamdhe e biju imam buhari kur kur derse ka deg kur pa parës ahmeti se sepse do të ka pas një binje kët punë për këngan te pa për allah E aja Allah, aja vërë Abo, amë ti më si të gjujnë a një Ti ju të i rujnë Se, si nuk e ki bindin edhe unë nuk e kam bindin e atina Për këta së një vëzër, bindja ishte ajo e cila i band të këta imama me vebrun këtë nge të vërë Gjitha së vëzër prej Sheik, kërës avë dhe mi e ka vëzër shumë prej, prej nxarjeve Të pa nëjën vetëm dy për e tërë Nëse koha në ka Më barun nga si kjo periuda Mes jacijës edhe mes Ka të arvegë shumë gjari nga bindja shekhur i sënë mutemijës, rahimënahuollahu teala, karë në një prej uh, transmitive që ka në volmen imam në bezari, se njërëve dedve uh, ka qenë isëmur njërëve i kogjarë të qijuddin, Abdullah ibn Ahmed ibn Usa'i, dhe thotë u sëmurë, a isha në Siri, Damask, thotë edhe ardhjë mutemija dhe ullë të kryja, edhe më ullë të kryja. Thot dhe unë isha i lodhur nga ethët dhe temperatura dhe se mundje që më kishtë e lodë Thot vetëm ban një doa Misë ban një doa për mua Thot edhe në tha ajte quës i shnoshi Thot edhe shkoj Thot jam quëve për i shtratit Thot si kur kur qamës në pas Nga përgjibja e shpejt si nga pasi i khusam të imi rahimallam nda ndoa Shkoj e zdi kabodak, o Allah shnoshe Ka than edhe ajte quës i shnoshi i oseh qe ta qe duket nje loj domon skene paralizuese po me me pinde na lol nje dizinalu qendon tani keme ne nje rast po to ke dj çe ka doll bashai khul samuti ri rahimehullahu taala se shejto ne mesa nuk ka ti apo ke dj sepse nuk ekziston po ke dj po ke dj ke te na nuk ke dj a qodi kushtos te fatihare por ke dj me nuk ke dj pse pse me pasu ke dj veçan s'ka lu ke dj veçan tanë din moj pazon te dërosh shkëdhet. Sheikh Muhammadin rëzë shkëdhet kam bërit kam ofrimë sa sa mirë, ofrimë sa sa mirë. Apo. Apo dozan nuk ka fund me pazon me lek. Ja, të përipërit Allahu subhane ve zelale. ë Kar nëse bep të ë një smunditë një personave edhe i kafri Sheikh Muhammadin. Edhe është dëgjuar prej fjalës që ka thënë ti smundit, i ka thënë in lam tanqati an hadha almasru' kan dha i ka fol xhinit. Gjapo knejpatën aminja, hajnë folë xhinin, rre një herë çopa vallë. Kripozu, vallë ne vëna shkronjëllë, ummet në murrë apo. Kritun jam deni, ama i thot, jo ja, jo ja, xhini do të ta rre. Krikën e gapohet, krin e gapon, taj xhini do të kërjënja kapër, kërjënja kapër, tajt, dhë jam dhë të rre. O do të më rre këto. Kush i ka dhënë më drejt këto mi dhën njerëzit? Më më më stup këta njerëz pse jam këta rre xhini. A dhe çka më intereson vetë? Unë nuk e kuptoj, nuk i kuptoj këta njerëz. Me para të vëta shkoj në rre. Ja ja, para në fund është veri fascinar. Ai ai pau çesëm shuhën. Ta kom me xhinën e këtë, edhe më vjen thotë, edhe pak se ki shumë i fortë. Edhe në radhësh me ardhmë, mo, ai. Edhe në fund, vallallait e lutjes. Loj, no, loj me me njerëz me me dinitetin e njerëzve, ndërë njerëzve, e pastaj neja thon, ça kiti me kurregjit? Po s'kamë marrë me dikur jo hiç. Kur boshi boshha, azunë pasqon me ta. Ama, kjo fe ti me Kur'anin e lutj. Neve po na ankojnë njerëzot na janë të na rënë me stup Më partimene... Më me... Më për... atajte... në emër të rukjes ku ki po mërë të me rrej njerë në emërë të rukjes ku kësha rrej për njerë po do zdojnë, po i bëndemija po tja i bëndemija ië a i bëndemija ië i bëndemija nëzërështë nda të dha marëm jetë që këtëm i bëndemija detajnë të ku shumë i bëndemija në ndërë për të sënë shë ata anë, rajte që omë për të atëm hajtë shimë e nërë luta all Të, një, njëri për njësë Unë e si përnë të e mija Ka të njësë të furat të gjithë Ka të dalë mënë, ka të dalë Ka të zë të zi e ajtë Dë gjërë dhe zë shë i ka thënë I ka dojtu gjini Ka thënë Dil mi njëherë për këtu Për ndryshe E zbatojnë e shëriati në Allahut në bytyje Dhe e knalë qimë Allahut dhe pengamerin Sallallahu aleyhi sallam Thatë trasmetusi Dhe mi njëherë në një rajke njëri Kër i ka smuë, bia mu të vëkilit Nga bindja e malë që ka pasi ma Mahmedo zënë Allah u Gjelluara Në kohë një smuë, një lëfë, së ka mujt me hecë I kanë thonë Qika e krijetarit shtetit e smuë ta Ka thonë smuë, në në me shkuë Në jam blakë, jam lëfë Ka thonë, po ka që ti me e flyje Ka thonë, një smuë me e flyje, në jam lëfë Ka thonë, po që meri papuqët e mija E thuj, ati gjinit e dalim e ati A edhe dergoti i dërguari i kryetarit, ai i ka thonë mi dha papuçët, na u me. Sa Ahmedi se, la, ka dërguar nga Skopie. Edhe i ka thonë çka më bëna? Ka thonë i ka, thon, ka, thon, ka fol asajqës e xhingës. Ka thonë Ahmedi ka moselam medal. Ka fol gjin në djuna sa i vajzët dhe i ka thonë vetë na Ahmedi, a resh pitrumpit më dalat i baktop komplet. Piku me ta zhe, Këto njerëzë kanë bindje në Allah Që me shkodën e shkullin ato. Shkush e ka ta Ka ta në gjinja Adelvish për trupit Pa kompit Bagdadën me shruen Se autoriteti i lardhi Më Mahmed ne ka bërë këta E u ti mësa që babuqës Moha se ta këtajnë në të shka matkeqen Për këtë arshio dhe zë Ne duhet të ashërojmë bindje në her Pasaj vepër Me pak vepër Me pak vepër bot e mëve, ama me shumë vepra, me pak bindje, ato s'ka kuptim. Dhe as e koha dhe shumë prej jetëshkrimeve të muslimanëve kanë treguar bindje të fuqishme në Allahun te nejlalu, mirëbokona kanë mbaruar na me kaq shumë përdondojna çështën e bindjes, do vazhdojnë nën Allah te bara keuta, pasaj me veprën e rradhës, siclosh meditimi dhe posijatia dhe të menduarit në Allah subhana ve teala, elusim Zotin e madh te nejlalu, që Zoti tishton të zembë atona pëngjit në Allahu Gjellë Gjellë. Elusim Allahu Subhanahu wa Teala që Allahu Subhanahu wa Teala t'i pën zembë atona që të jenë të qeta nga Allahum, të fërmendit Allahum, të duan Allahum, t'i kenë frikë Allahum, të shpresojnë nga Allahum Subhanahu wa Teala. Elusim i Zotin emar Gjellë Gjellë që Allahu nash problem këtë që kemi qëllua, edha jo ka qenë për i ti, e këtë që kemi gabuar, ka qenë për i meje, ka qenë për i shqeitanin, استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين